І з подивом зрозуміла, що йому потрібно повідомити щось настільки важливе, про що посол не може говорити навіть у присутності власної доньки. Королеві стало неймовірно цікаво, і вона відіслала Анну. Та вийшла зі скривдженим виглядом, і повільно зачиняючи двері, почула останню фразу королеви. «Продовжуйте, Сер Томас, отже, софа на східний манер» Незенька і оббита плюшем, що нагадує кольором шкуру барса. Анна Болин пирхнула. Батько просто марив меблями останнім часом. Але королева? Що їй за радість обговорювати це питання? Вона може забажати будь-що, все буде до її послуг. «Ах, напевно, добре бути королевою», – мрійливо подумала юна Фрейліна. «Майбутня королева Англії». А за чверть години мері англійська вийшла зі своєї кімнати, сама не своя, і звеліла Анні з щонайменшим почтом супроводити її разом із батьком у місто. Анна не зовсім розуміла, що коїться. Звичайно, вона вже кілька разів супроводила королеву у таких поїздках, коли та вирушала відвідати в особняку Лонгвіля свою любу Джейн. Але навіть тоді вона не була такою таємничою. Поїздка ж до посла, щоб вибрати дещо з умеблювання в подарунок? Ні, то щось інше. Анна губилася в здогадах і запитально поглядала на батька. Болин сам був глибоко вражений. Двір весь час непокоїть шутки про найніжніші взаємини, які пов'язують королеву і її милого зятя. Та варто йому було лише натякнути про Брендона, яка неймовірна радість відбилася на її обличчі, як засяяли сріблом сірі очі. Мимоволі Болин відзначив, що відтепер прихильність королеви до нього забезпечено, якщо, звичайно, усе залишиться таємницею. Та все ж краще герцогу Сафолку королеві обрати інше місце для своїх зустрічей, Швидше Брендон знайшов собі інший прихисток, адже якщо поповзуть чутки, і Томас Болей недовірливо зиркав навіть на рідну доньку. Коли вони приїхали, Мері нетерпляче вискочила з Паланкіна. Де? Де? Де ця шафка, тумбочка? Я хочу їх бачити. Ходімо, я проведу вас, ваша величність Доньці він звелів піднятися до нього в кабінет. Чекати там і нікуди не виходити, а сам провів королеву вузьким коридором на задній двір, мимохідь, покрикуючи на слух, наказуючи їм забратися. «Бачите, онті двері, за колодязем!» Марі нервово стисла його руку. «Залиштеся тут, мені необхідно перемовитися з посланцем брата на одинці. Напевно, їй не варто було бігти, але ноги самі несли її. І королева навіть підняла пишність підниці, щоб ті не заважали. Болейн розгублено подивився, як стрімко вона перетнула двір і зникла за дверима. «Звичайно ж», – буркнув він, – «поговорити наодинці, Звичайно ж». Посол знайшов якусь шухляду і вмостився на ній під навісом галереї, де його ніхто не міг бачити. Він розумів, що чекати – точніше охороняти – Йому доведеться досить довго. Марі, заскочивши всередину, якийсь час нерухомо стояла в напівтемному, заставленому меблями приміщенні. Її оточували шухляди, зачохлені крісла, шафи, запах стружки і лаку. «Чарльзе!» – неголосно покликала вона. Відповіді не було. У неї навіть промайнула думка, чи не пастка це – «Ні, були нато послужливий, боязкий, він не наважиться». І обережно підхопивши спідницю, королева прослизнула поміж масивними шафами, обігнувши якісь шухляди. Тихо. Вона рушила далі, зачепивши краєм сукні високу підставку, але встигла підхопити її до того, як та впала. І цієї миті побачила Брендона. Він спав. Якби хтось сказав Чарльзові, що він в момент настільки омріяної зустрічі, він би не повірив. І от уперше за довгі години виснажливого чекання його раптом здолала втома. Незенька широка софа, оздоблена під шкуру барса, стояла в самісінькому куті. Він приліг на неї, навіть не скидаючи чобіт, чекав і зненацька провалився в пітьму. Брендон спав безтурботно, як дитина. Голова його була трішки повернена вбік, Одна рука спочивала на грудях, інша простяглася вздовж тіла. Марі глянула на нього, і її серце ледь не вистрибнуло з грудей. Вона, мимоволі, притисла до нього руку, немов намагаючись гамувати, скаже, небиття. Вона вже одного разу бачила, як Брендон спить. У хоглі. І пам'ятала, що після цього було. Здогадувалася, що може статися і зараз. Вони самі, і ніхто про це не знає. Чарльзе! Він не прокинувся. Його волосся, розкошлене, після купання спадало непокірливою природною хвилею. В її довго, як у дівчини, відкидали тіні на ледь запалі щоки. У вирізі широкого коміра сорочки виднівся ланцюжок натільного хрестика. Такий тонкий на могутній шиї. Мері раптом відчула майже материнську ніжність до цього дужого чоловіка. Посміхаючись, вона присіла поруч і обережно забрала пасмо волосся з його чола, провела пальчиком по широкій лінії брів, вилиці торкнулася горла. Не розплющуючи очей, він раптом швидко схопив її руку, стиснувши так сильно, що вона навіть злякалася. Потім Марі побачила його очі, що затмарені сном, та вже за мить погляд його запалав. «Ти!» – він підхопився, притяг її до себе, стиснув, обійняв, криваючи її обличчя, щоки, очі швидкими пристрасними поцілунками. Мері навіть злякалася цього пориву, спробувала відштовхнути його. «Зачекай, зачекай, так не можна!» Він усе ще важко дихаючи роздивлявся її. Це була в вона і не вона, як сильно вона змінилася за такий короткий час, як подорослішала. Ця гідність у погляді, це зовсім інша манера говорити, триматися. І вдягнена мері була не так, як звичайно, розкішна, але простого крою сукня із сірого камлоту застібнута на довжелезний ряд дрібних кнопок, аж до самісінького горла. Незвичний капелюшок тугим віночком охоплював її потилицю, відкриваючи спереду лице проділ за спадаючою позаду темною вуаллю, що ховала її чудові золотаві кучері. У цьому вбранні дівчинка Мері виглядала суворішою і соліднішою. Ось тільки погляд. Це таке рідне, неспокійне полум'я в очах.